Falëndërimët më të mira janë për Allahun të barekjo e teala Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti, falje dhe ndimë kërkojmë Salavatë dhe salamat për shëndetet e begatë të mbi pengamberin e zxedur Muhammed Mustafan a.s. Në bishok të ti besnik, në bifamidin e ti të ndërshme dhe zhdo besimtari cilin e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Në ruarë vezër dhe të vazhdojmë në ciklin dhe cilin e kemi filluar Ciklin e ri mbi shpjegimin e emrave dhe sisive të zotit të barekja vëtë ala Kjo do tjerë ligjërata e dytë si pjesë vazhduse e emrit e Allahu të barekja vëtë ala El Hakim edhe El Hakim edhe El Hakem Tri emrat sa të ka një raj dhe i përkacohen Allahu të barekja vëtë ala Tri emrat me citatë kuranor Por shka këse kjo emrë të ndërru alvezër zë një vend të gogjat të mirë në kuranë Emri El Hakim be nawth har Emri El Hakim gjithashtu ka ard një herë dhe ka ard Emri Allahu Te Bareke ve Teala beshar El Hakim. Por shkak se zë një vend të madh sikur Emri El Alim dhe nga që kanë ndërlidhur njëra me tjetrën El Hakim edhe El Alim edhe shpastë vijnë të shuhshruara në Kur'an, duhet ta vazhdojmë edhe një apo dy lexhërata mbi këtë emër të Zotit Te Bareke ve Teala.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 Të vendostë të në Kur'an urdhra, apo sikur njerëzve të zbrit të urdhra, që ata fare si kuptojnë, zdo ti dhe gjonin. Allohu gjitha supozonë, surën Isra ka përmen, Allohu të bare kjovëtara, sikur njerëzve të zbrit të urdhra, sikur përshemull vrit në vetën, apo dil nga shtëpia, pa e kuptuti, vetëm e thadallohu që dil pi shtëpia, thadallohu gjitha pak pi njerëzve këshin menguë, Sepse kjo dhe të krishtë të qenë vetë të mparat lojtë të njërës dhe dinë Ajo zotë ja i qka do banë Pa varësishtë a kuptojnë apo jo Andë Allahu gjelë gjelalu në shumisat e urdrave e kazbrit Kur anin me mbiqqirën e emrit Allahu të barekje vëtara El Hakim Pra fillem e qdozër El Hakim është gjykatës El Hakim ati ofër është pra gjykatës apo vendimarës apo liqvënës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 Edhe lë hakim, gjykat dhe urt Një në arabë janë një lojt Një njyreje Hakim, hakim Që argumenton se vetëma i cili e ka Këtë cilësi Lejot me gjykuje Pra vetëm i urt i gjykon Vetëma i cili cilësot me emrin hakim Në kontekstin e plot Në manan e plot Vetëma ti i takon gjykimi E neve sot të të ashoj me lejnë adha u të bare kjo e tëra Se si kur ani E është mbush në të gjdo urt Dhe dhe gjdo ndalesë Me urci Pase do të shohim Qfar për ata i cili e len këta Qka nëse do të dikush Allahot Jo në prap e këshyri vet Prap unë e edima mirë Do të shohim e lejnë Allahot Të bareke Vëtjala Filëm i shlezer Para se të përmendim Do më thanë Qështjene urcijes Medhebet e Djetarve Përfshiktu edhe Disa për i tëtarve të e, Bidati të madha për të vogë Që ka përmendim Kërësë amë të imie Kanë qasje të ndryshme. Me dhebi më i njohur, Allahu Zot, në dunja pas përfundimit të tre gjeneratave të para, në dunja më e përhapuri është me dhebi i Esharive. Dhe në një grumbull të madh shejkuve janë njohur vetëm këta si Al-Islunaiti, që ka përmendën Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ky me dheb si më i njohuri tek ehli sunneti, eçi nuk është ashtu, kanë përfunduar se në Kur'an ne nuk hulumdojmë për ursiën. Kur'ani Nuk hullumdojmë për urcijëm Tho që i khullu sa në të imie Dhe kanë arit në këtë përfundim Si refleks i skajshëm Nga ana tjetër duke luftu Me dhebin mërë të zili pra, E shë arit janë formu si me dheb Duke dalë skajshë mërish nga ana tjetër e Mërë të zilive Dhe në atë ko Kus i ka luftu mërë të zilit Ka qenë e lisunde Duke undrit nga jo se ima Mahmedi I ka luftu mërë të zilit Dhe si pasoj kus i luftu në ata është Elisunë, e cila nuk është gjithmonë kështu Qa ka ndonë, të zilit kanë thanë Ketë Kur'anin e kuptojnë a me mendje Ketë hadithët i kuptojnë a me mendje Krejtë dhe jaudina, ursinë më të malë dhe më të vogën Si refleks i kundër të kësaj Pro si demanë, nuk është ashtu Ka da një grup tjetër të cila quët e shëarije Grumbullin e të edhe dysa maturidije Qfar kanë thanë, kanë thanë njo Nuk jadina fare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 Sahabe tabi in dhe tabi tabi in Me ketë konkretizim Ja lisonet sun hava Po me sahabe tabi in dhe tabi tabi in Kurani e përmend I letin, shkakun Që quët, gjuhën e shtë Këtyre filozofëve Ratio Me men e kuptoj jone E kuptoj kse e ka ndalue Mirë po e gziston fush dhe zon Qësë e kupton Dhe Allah uspravon me këta Dersa shumica e jetë shumica e diteve janë që ç'e kupton. Kjo vështesë sa i përket me dhëbeve juridike, dhe neve orate me i shkuar pas rrugës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke besuar se Kur'ani i pro justifon logjikisht urdhat e vet, duke lënë hapsir, por urdhat që Allahu më thon banë dhe ti nuk e kupton. Banë dhe ti nuk e kupton. Çysh i bie edhe zë banë dhe ti nuk e kupton? A ka urdhar që Praktikisht më nëmi përmen Që Allah ka dhëmë bane ati se më rrashpse Dhe nëse esil krejt me indjen Filim e mbarem nuk gjenë arsyje Ka plotë sa dush Për qembol Për qembol Allah u të bare kjo e tala E ka ngarku Ibrahim r.s. Me e therë thmijen e vetë Me e mytë E ka ngarku Po Inni era filmenemi Enni edh bahuk Unë pëtë shofë në andër shpalje Që duhet me therë Tanë nëse nalësh me ketë urdët Allah u gjelluala qi i ka thonë Ibrahimit tharë djalin. Marë kështu. Cila levërdhi logjike mund të vraj për për sh... të, për ta justifikon vrasje djalin? Po çka duhet me vrar? Për çka duhet ta vrasuve? Mund ta largoj, mund ta doboj, mund ndan apo, pse do të më ndajë u biti, mos rrim me ta. Po ku e levërdhia me vras fmijën? E dytë. Fmija s'kojëna? Prono se kështu, nëse un kumbo o, zot diçka gabim, ky kë, ky çka kau fai? Por pra, në, dhe të rorgano, nëse marr këtë urdhër dhe mundosh me jet arsye logjike suni gjënë, nuk mundosh bixhet. E çka jet këtu, jet vetëm ajo që Allahu ka dashme të testu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dhe për shkak se s'ka arsye tim logjik se ka lënë me bot. Sigo. Por shkak se s'ka pos dobimi kësaj na, nuk e ka lënë me bot. Por e ka testu derisa ata morën fikën ai.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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فاد الله تبارك وتعالى نصولا الاحزاب نوكيتاكون اسني بسمتاريت و اسني بسمتار اي فمر قال الله كتجيكوار مني اوردور و اي دلوار اي تي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم الخيره në amrin ejm su, su takon pas vendimit të Zotit dhe pejgamberisë sallam asni besimtarë dhe besimtarja që ato të ken zgjedhje tjetër jashtë kësajta dhe shikoni vëzhat në gjuhën arabe zgjedhjes i thojnë khira dhe, mund ta mund ta shikoni atje sura al ahzab ajeti 36 allahu ja birmin an yakuna lahumu khira ayu ting lon ki ki, ki, ki emel gavian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 Për e te e dhe kjo të bandovi në darën Por shemë nëse mona praktikisht Fëmija a e kupton në rëndësin e msimit Kër i thotë prindi mëso Realisht në gjendjen fëmirore Gjendjen adolescenta i nuk e kupton Nuk e kupton me kuptimin e gjanë të fjarës Më u shkollua për më mësue Mirë, kur filon e pjekët E dhotë ta tash për dipë se më ka thonë më mësue E Allah u gjilë gjelarë do njëherë të urnon diçka Ti në raport me Zotin një i vogël shum Nëse ti konteston, realizht ti jetu, ti jetu lut me hajrin. A do të kjo më e hajrit, apo më vonë e shabse ka qenë më e hajrit? Latin thitë dostona, ndonëse ajo të sem e kam përmenditur. Pra fillojmë me Xhvezër në Edin. Sa Allah urdhon dhe ndalon me urçinë ti. e tij. Ndonjëherë kuptojmë, ndonjëherë nuk kuptojmë. Shumica të rasteve kuptohet. Për shkak se Kur'ani ka zbritë me me këto kuptime. Tani Xhvezër ta, ta shohim se sa në Kur'an ka ardhë qështja e urëcijës në lajme dhe në urëda. Pra, para se mi përmejnë detale, Allahu vetë e cilëson se unë së këmë thandisht ka me bashka se mirë një veshë. Dhe për këta dhe zërë ka shumë prej, prej ajetive. E para prej të tërë dhe zërë, që ka argumenton se Kurani është urëcijë dhe tëra kuptohet me mendja dhe logikë, se zbritësi i këti libri dhe ati të se tja ka zbritë i ka thandë, Unë, zbres, ty të zvriti për këta, a jo që sfiton a i s'ka e ka zvrit, po edhe ty që a kemina me të zvrit, mos slip shpërblim për këta. Dhe kjo është prej majave që s'ka mundë si asë një ide, asë një ideologi, asë një sistem, asë një filozofi, me eba. S'mon me e këzistu vëzën, du një o dikush ka studion, në fund këta bojë një studim, me thonë dikush, atë shpërblim, ta shë me thonë një ozdu, se këzistonë. Dhe shkëshikohë Kur'ane, sa ajete, na të anje dhe zë vetëm me referu juve në ajete, a di sa shumë janë, vetëm me referu, shkohë këtë ajete, shkohë këshirë ajete, këshikë këtë ajete, ajete dhe se në gjuhë në këtë për nga mërëve, Allahu gjelë gjelë lu që ju ka thonë, Kull, la eselukum alehi e gjera, in hua illa dhikra lil alemin, dhe Allahu te bareke, wa te ala, thuaj, unë prejuve nuk kërkoj shpërblem për Kur'ane, Dhe këdo asaj është dhe i detyruar bon, të i thoinë, von, vi rregull të kreet pejgamber. Çdo pejgamber i Allahut, kur e ka zbrit çfallën, i ka thonë, "Për këtë çka kemi kishilluar njerzit dhe kemi drejtuar njerzit dhe kemi obliguar ata me nguhë zotin, ti zguxon kët proces më li parë." Ana shiko pejgamberin dhe thosë, "Pse janë të madhrushëm të njerzit, sepse janë të zhveshur nga lakmit dhe animët vetjake. S'ka të aj prit pak për mua."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 Mirë po në këtë ik me nuk e ka kërku lejë dhe Zotë i Gjelalu Ati kjo Zotë, ndërsa ka qeni urdumë me i bota vetë Ku ki me shkuar? Drejtë të mbarë të balenës Andetët Allahu Gjelalu hu Mës me pasen ju nusi prej njërzve të mirë më herët Ka botë mira Qikove zërë? Tha të se këshmi pështu e derin dhe të kiametit Zgëshme levis pa Allahun të bare kjo vëtjala Andetëtëzër, fillimisht Kapitulli titullin e ka kështu Pëngaveri nuk li për mësim çka i bën prej Zotit ç'problem. Dhe kjo filla e urtisë. Dhe saqet njeriu do të ka lëvërdij. Njeriu lëviz me lëvërdij. Dhe nuk qeton as një, do të thon, nuk e harzon energjinë madh vogël pa thon, ç'a fitoj unë këtu? Ç'a fitoj unë këtu? A do të shiko vëllazër? E para, kula es'alukum alayhi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Për dallahu te barake ve teala, thu ju këtë njerësve. Skërkojun një shpërblim po Kur'anit. Kjo vla... të njësë urëcija, sepse urëcija vlezër nuk ka mundësi mu arrit nëse dikush ka anime Por nëse njëni kështu, vjen të mu gjiku të aj, vjen mu të gjiku Dive eta vjen të njëni mu gjiku, thot, a unë e kam mirë, a ti Edhe njëni për të në apasanik, edhe këshka ka arme gjikuë, këj gjikatë si tani Dënë me mor pare për njëni për dyve, a mund gjikon drejtë, dëmja mor do pare Do me fitu pare A mund gjikon drejt Ka me esil dhe ka me psil Mi thonë pasanikit ti mire kje Apo në në një le vërdit jetër Nërsa pe nga meri s'guzon kështu Pe nga meri të mundet mi zvrit Ndë Bro një gjikim Ndë pal Njëna pal më konë më afer të ti Tjetra pal më lërgë të ti A i duhet me gjikon do shtapë kunder palës Dvet Pse? Sepse kështu e lip drejtsia Andaj, drejtsia fillon me A dhe se nuk guzon një riu të ket Në krejta urdrat Dhe ndalesat Pra feja në tër tërsi E respekton Lirin e njëriut Pra Allahu gjelë gjelë nuk pranon fej me dhun Thetë Allahu të barëk e ota në surën Al-Baqara La ikrahe fi dini Kad të bejjen rrushdu minel ghej Thetë Allahu të barëk e ota nuk ka dhun në fej Nuk ka dhun në fej Qa të më da nuk ka dhun në fej Por qemë, nëse di e kërstan di kanë i dhu Banë musliman A i dhu tamam u bana suloj sulallot spudumo boy kusmunëj di më thon banu musliman do spudumo boy pito të stanai baho Allah do të punse pranoj se un budu apo daj mo boy spudo apo sigur që edhe e kundërta nëse kërcnohet dikush banu kefer ai do spudu e kërson me dhun apo i hip në qafë me me mbytë këtu më radh ataj shprej diçka etj aludon brota nuk i pranon thot Allah andaj shko as knej as knej la ikraha fi din thot Allahu ja me dhun se prano na kërkan Apo do nësë po do në? Ka të tebejnë e rrush dhumil e lkaj E pse këtë kjo të të Allahu gjelohara Sepse është bëhe qartë e vërtet A për vërtetis Typeshe cële e mire cële e keqa Shka dhun Andaj kjo është ajo të sënë e kam përmen Djetarët në, në këtë kontekst Të të Allahu të bareke u e te ara Gjithashtu në ajet jetër Fa in ha gjuke fa kull aslemtu vajhia lillahi wa menit tebaan Wa kulli ledhina utu lkitabe wa l-umijina e aslemtum Fa in aslemu fa qadi htadau Wa in tawallau fa innama alejkel balag Qikol dhe zërë, këta jetet nëmonë du të më bitu gjatë Ne vetëm shpej du të i përmendim Nëse nuk premton koha, që do jetë me të regu ku është urëcija e kësaj Po si fillim, këtë Kurani, pra mbështjelë sinemat të ti e ka Se ki Kurani është me urëcij dhe urtësia nuk nuk, pra, nuk harmonizohet me dhunën dhe imponimin. Apo e domas apo do? Spedu, tamam? Mirë, po përgjithësia ose diçka tjetër. Dë njerëza për zin këtu. Po mos ja impono, në rregull. Ti për shembull, nuk mundosh di kanë me shtim me dhunë me lan rakien. Në rregull? Ai më drejton rregull, ne këtu Kur'ani pajtohet. Po nuk pajtohet Kur'ani me dhon skimu djeg pse të, të pijë, jo. Ja. Dikush ka thënë këtë dytën me me xhuit Më pa, po thuaj çikë se vabde pak. Po jo. Unë më zoshën shtimes me bie. Ama edhe ç't tham ti ekim e kime pas, këtu është problem për këtë dhe s'kimu ndoshku kjo jo. Pra, e marr por gjetsin e veprës të sinë njëtë e bó. Shikosh qallat Allahu xhelloa. Nëse ti të polemizojn ata, të bëjnë diskutim. Thuaju. Unë jam ndenstruar me, tër dhe qenjen, jam tër, jam me tër të dhe ftyra përmenë në kodex arabë për të çënjen, jam jam ndenstruar me të çënjen tim e Allahut dhe ata ndjekin mua. Janë shtruar Allahu te baraka o tallah dhe thuaju atyre që i është dhënë libri jehudi dhe te krishter. Dhe analfabetre. Ku janë alfabetet vazh ke trast? Allah. Dhe analfabet të së di alfabetin, nuk ka ashtu. Po çes di me shkruajt. Allah, alavut nuk kanë analfabet në kuptimin që s'din me fol. Ti 500 vjet me mësuen fol, në në gjimsorë që ka folaj. Mir po nuk, nuk di me shkruajt. Shumica derës kanë ditë me Me shkruj, a dhe dhe Allahu gjathuj dhe, a dhe rrësës din me shkruj dhe me ledzu prej Arabve. Apo nështroheni, nëse nështrohen dhe dërzohen, e kanë gjetë rrugën e drejtë. E nëse takthejnë shpinën, shiko, tani, nëse dërzohen në regullë, kanë shpëtue. Nëse takthejnë shpinën, dhe Allahu të bare kjo e tela, ty të takon vë që mi u kalëzohet. Ty të takon vë që mi u kalëzohet. Kjo është Turcia. Ty të takon vë që me... Më utragu. Gjithashtu Allahu xhelola kur e ka mbrojt urtësinë e Kur'anit, e ka mbrojt edhe atë se ky Kur'an nuk është thytje, as nuk është ëndër, as nuk është i prekur pendo një shejtani apo diolli pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Fa dallahu te baraka ve taala bal qalu ad gha thu ahlam bal iftara hu bal hu shaer. Te Allahu te baraka ve taala ata fam. Ky Kur'an që ka pejgamberi Muhammed sallallahu është edhëgathu ahlem Edhëgathu ahlem Do më dhanë kur shetit di shka andër Edhe thu se di behina me një dhomë Po se di që farë dhomë Keni po, keni ju kanë dohë kjo Shif shapak, nuk shif shapak I thojnë dëght kër lidhët Pra qime e me qime Kër banë shumë kime Edhe nga të rohën ato Edhe se di nuk shetë qartë Ato i kanë dhanë për nga mirit në Ketë qka e kësijel Si andër ti me pas pa E lojë që dhë Kë, nuk ka ashtu se kjo është çarç ka flet Muhamedi salli sallallahu alejhi dhe sellem mazani çkan don bel iftara kan don e ka shpik për Zotin por ai ka shkruajt vet dhe ja ka ngjit Allahu te bareke ve taala bel huwa sha'ir dhe harikan don peigambersum ayush poet allahu thot as nuk ush ander as se ka bo iftira as nuk ush poet peigamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe ajo shkadan Allahu jun sura 4 sallallahu te bareke ve taala Fë dhekër fëmaën të binihmeti rabbi ke bikahinin Vë la megnun Emja kulune shahirun në të rabba subihi Raj belmenun Thë dhe Allahu të barëk i vëtala Ti përkujtojja ta Të regojja o këtë Kur'an Sepse ti me begatine zotit Që këtë ka qytë Kur'anin begatia zotit Pengamberia është begatia zotit Nuk je falgjor Asë nuk je i qmendur Emja kulune shahir Apo amës pëdojnë me thonë se je poet Pra nëse s'ke boj i fëtira Po nëse nuk e i, i shmender Ate koke mjeshtër i poezijës Thëtë Allahu Gjelluala Thanë t'apresme dërrisat vdese E t'lirohemi Dhe kanë vdek dy palet Edhe Muhammedis amethe kundër shtartë e ti Dhe mësimet e Muhammedit kanë met Ndërsa mësimet e Bu Gjehli dhe Bu Lehebit Kanë druje dhe malkohën Sa tjet njërzia Gjithashtu thëtë Allahu të bare kjo atjala, e tjara Në Kur'anë awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jannah in huwa illa nadhirun mubin fatallahu tabaarak wa taala a nukmeditojna ata a nuknalen kadale me mendu te fakurosh kur mendon ngadale tefkur es kur mendon ngadale a nuknalen me mendu ata se shoku i tyre shoku i thonati icili shoshrosh shum afër me ta dhe injf ata besa ata e ka njoh muhamedin sallallahu alaihi wasallam sai is qad jin Nëse kan thon Koxhim, Te Allahu te bareke ve teala, "Ki Kur'an nuk ka as tjetër pos al-Arn i chor." Al-Arn i chor. Gjithashtu te Allahu te bareke ve teala, Kur'ani nuk kush pe shejtanit. Sofrymzimë shejtanit. Dhe kjo vjen ndesh me atë se sikur Kur'ani të ishte be shejtanes, kish me pa urçi. Nëse shejtanin nuk urdhon me urçi, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ma tanazzalat bihi shejatin." Në surën shu'ara, thëtë Allahu Jelle Jelaluhu Këtë Kur'an nuk e kanë zbërit shëjtanët Këtë këtë zbërit vetën për Allahu Tëbareke Dhe ki Kur'an dhe zërë, thëtë Allahu Jelle Jelaluhu Nuk është shpike e nevoja vetë momentit Dëzotnijës së së nëni këtë zbërit Thëtë Allahu Tëbareke vëtë Wa, wa i dha lem tëti bi ajet tëtihim bi ajetin Qalu law lejtë të bejtëha Qul Ma dhe kjo dhe zërë është komplet urësia Rënë që thamë Kur anë nuk është frimzim i qastit Për të kalu momentin Qofta edhe e dhe pengamberi së sellet Thetë Allahu Gjellu Allah Kur ti nuk ja usilë ndë një argument Apo ndë një mrekulli Ata thonë Pësë së pëshpi këti vetë Apo Rënë kanë thamë në Muhamiti së sem Bjerë një mrekulli se jë i pengamber Pengamë samë E ka pritë e Zotit Atare heri ka në thonë Pse ti spethu vetë? Thujet ti, shpiket ti Kull, thujet Unë vetë me ndjeki Atë që ka ma shpalë Zotit jem Unë vetë me ndjeki Atë që ka ma shpalë Zotit jem Andoj dhezër Pengamberi sallatë sallem Allahu gjelit gjelal Sunetin e ti ja ka qujt Urësi në Kur'an Pro ketë ka ka lëviz Muhammed e Zemë është urësi Kretë ka ka lëvizë për nga mberi se zellem është shursi A dhe nga ndonë kretë djetarët se ndjekja e sunetit për nga mberi se zellem është ndjekja e vërtet e Kur'anit Sigur që ka plotë thire dhe në kaluar në të sodit, bojnë thire për çka, përshimë do të na dojnë a meç Kur'an Dërsa Muhammedin se zellem dhe sunetin e ti e lojnë anash Realisht detalët e sunetit janë praktika e shursi Gjithashtu të të Allahu të barek e vajtale Si ki Kuran nuk ka dëbohi me epshin As njësën në surën nejëm Gjithashtu Allahu gjelewala Vëma janë tiku anë ilhava Për nga mberi jonë sallallat e sellem Nuk shprej fjalë të epshit Së folë me hamendjaj Nuk folë me hamendjaj Gjithashtu Allahu gjele gjelele Ka qëjtë Kuranën e tina Duke përshkujtë urësien Se ki Kuran është drit E urësia dhe zërështë me hecën vendin e A munë është me hezë vendin e duhur pa, pa dritë, nëtarë, s'kohë mundësi Thetë Allahu të barek e vëtala Ja e juhën nësu, qëtë gjëekum burhanu me rabbikum Va enzëlna i lejkum nuran mobina Thetë Allahu të barek e vëtala O ju njërëz Vërtejtë ne e kemi zbrit të kjuve Argumentin pëjzotit juve Ka zbitë Kurani argument pëjzotit juve Dhe e kemi zbrit të kju dritë të qartë Kurani në e ka qëtë dhe zërë dritë Shembull i një orë shtata ta labot edhe tek tek neve kur të, të humb diçka, zot. Kur të humb diçka në rrsir. A mundesh me thand po e xej që tu si çtu pas skadrit ta m'tit ka humbur? Fshaj jes poshot, tu a mundesh çdo? S'ka mundësi atë të humbi, në san men e vën. Edhe jete lup, e jete e kërkuat njëtin sen. Pa po ti skadrit tash. A mundosh të më dal men e vën tjetër kur ka dritë, e më thon jam te lip acen këtu. Se a gjithë për shok, s'ka mundësi A ndërë dhe zërë, si ka mundësi njeri ju me jetu, jetën e vetë Pra, lumëturia zotë i gjelë e gjelë e ku është dhe zërë, është e lirë për Allahu Ti e lipë që të rkonë, s'ka mundësi, që që gjenë Dush me lipë të vendi vetë, a ndërë dhe Allahu të bare kjo da Ne e kemi gjithë kur anin për qka, dritë, që ti gjenë një senet e juve Ti shqip një senet e juve, kur ka njeri dritë, që fa ndërë d Nda Allahu te baruke u tallaka dride t'avazdan deri në ditë të Kiametit kur të hin banorët e xheneit gjënet. në xhennet. Allahu na bof fetore. Por Allahu e çelni driet që të shkojnë pas kush? Besimtarët. Dhe dhese Allahu munafikat i ban me shku dritës pas, por në një moment ju ndalet. Edhe i thon besimtarët, kthau kane, kthau uni ngane, të morrin driet pe Juve të vinë mas. Allahu i tha, jo. S'ka mundi. Kështu çikini mashtru besimtarë ke dunya, jo, kështu jeni mashtruar edhe në në ahirat. Allahu dese kjo është edhe se ne ka barme djetarët në nga Kur'ani gjithashtu kam bërë një dietar të prej ajeteve të Kur'anit se është pursi është edhe ajo fjalë Allahu te bareke vetala qothat Allahu jil jalalu Allahu anzala Allahu nazzala ahsan al hadis Allahu akazrid fjalën më të mirë ska më ursi se fjalë Allahu te bareke vetala gjithashtu Allahu te bareke vetala ka çut fjalën e ti fjalë e çndrrueshme ndryshe nga fjalët e pa çndrrueshme siç janë fjalët e Demokracis, kapitalistave Dhe se atë imbler Leverdhia materiale Ata sot të ojnë diçka në esër të ojnë dryshim Se se s'kanë fjallë qëndrushme Se nuk besojnë do një padhim Dhe të Allahu të bare kjo e teala Ju thëbbitu Allahu ledhine Amenu bil kauli thëbiti Fil hajatit dunja vë fil akhira Sula Ibrahim Dhe të Allahu gjele gjeleluhu Allahu i përqëndron I forcon atat sëtë kanë besu me qka Me fjallën e fort Cila fjallë e fort? Thon, laj, laj, laj, laj, laj, kurani Pra e ka qëjtë kurani Fjale a e efort Së është efort, vezër Se në tanë në kohën është me një parim Nuk i thotë bardës Në një herë dzez Por në një levërdit dikujna Mi thotë dikujt A peki qëftit me të thanë e dzez që kjo A po, po e bardë koka A një thune për mu, hajt për thojna jo. I thotë dzez e dzez Ma djë nëse gabim i ndodhë nga njështë më dashur të të tina, Nuhi a lejseva dhe sem, për i ka qu dur ka lau të pare Kjo të ka thonë, o zotë, shpëta ma djelin tem Që i ka thonë, mësëm vetë më kësisejnë La të sëlli, mësëm vetë më kësisejnë Dhe i ka thonë, inni a idhukë Në të kune minë e lë gjahilin Ka thonë, o nuh, nuhi a dhe zë për nga merë A e do për nga merën e vetë Ka thonë, o nuh, po të kshilojna Mosu van për i një randëve Veç shiko të tekës Shiko Muhammed e se zemë, sa prej rastave ka qërtu zotive të bareke vëtjala Qëtu jo, qështu jo, me këtë raport jo Thuja ti po, shka i thave jo E herë kër i ka thonë dikujt jo, shko thuj po tash Këtë këto i ka më në gjuzot i onë të bareke vëtjala Pra ju thebit Allahu e ledhine e menu bil kauli thebit Allahu i mbanë të fort besimtarët me fjalën e e fort Pra e ka qëtë të fort, se vëzër, sepse urtësia e kërkon që parimit jetë Gjitha që të të Allahu të barek e vetala duke përshkuit Kuranin e Tina Në surën uh, El Muzemmil In se nulqi alejke kaulen thëkile Të të Allahu gjilluala Vërtet në ne Muhammad, të jo Muhammed Do të zvresim një fjal të rand Kuran e dhe zërë Sumur e me eduru një shka janë su muzbavit Muar këtu E kipa disë një Po du me mësu Kuran e gjohë Po du me mësu gjunë në rabë, po du mu bëha halim, po du mu bëha si Kujtonë se kjo si me pini qaj Apo dhe kjo jetë O jetë tonë me ta, së mune Nuk pranonë kur ani me lujti me ta O e mësone përveshësht i haronë kitë senët O s'ka mësi pak tu pak ati pak Nuk mështë me lujti me, me zotit Shka të të lojgjële, ki kur anë o i ranë Pyte ti një hafëz, apo një hoq, apo një djetarë Sa i ka shkuve? A i të të s'ka, o në veshë që t Oshallan ndodhu od Muhammad me përgjicësim më të lartë se që, që ekzistojnë. Pejgamberi jon Sallallahu Alajhissalam ka thënë për atëset e bartin fialën e, pra, e, e, e, e Allahu dhe fialën, ata janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pra pas meje do të ketë më pejgamber, ka të pejgamber Alajhissalam. Ato atë rol të pejgamberëve që janë konë më herët do ta luajnë kush detartë vërtet. Detartëset e mbajnë fialën e Allahut dhe fialën e pejgamberit Sallallahu Alajhissalam. Gjithashtu Allahu Tebareke ve Teala në Kur'an duke treguar urtësinë e lartë kur'anit, thotë Innehu la qaulun faslun wama huwa bilhazm. Tadhallahu jallahu ala Kur'ani është fjalë e prerë. Kur e gjikon Nissan nuk i kthehet pas. Dhe nuk, nuk isha dhe kini pa dhe zë njësë ka rregull. Nuk ka rregull. Dhe kimi popësat e njerëz kanë ritme hajgare, edhe seriozitetin e di kupton hajgare. Shumë kimi pop kanë karakter që janë më më humorist deri deri në vijnë e kuçë. Apo e kalojnë vijnë e kuçë. Tjetër ku të fosh serioz aj kësh. Sai so, sik, ai swojnë para menduazit dikush fol për më serioz. Allahu i jlewala para para se me i zbrit detalet e juridikut Kur'anit, i ka formuluar sahabët, largonin ato gjëra çka i pas be ignoron, çave, për ai gara, zbavitjeve, tash, tash dëmohan, është serioz. Tash domo ana është punë me internet, apo me hub internet, Allahu na vë. Dhe ajo që Allahu te bareke ve te ala, duke treguar se Kur'ani është urtësi, sa jo pran ë Përpudhët me në tërshmërinë se me ka kryu Allahu të barek e vëtala Të kënjëriju Thëtë Allahu gjelë gjelalu Fe akim vajhe ke lidini Hanifën fitrat Allahi leti fataran nëse Alekja Thëtë Allahu të barek e vëtala Në surën rrumë Drejtoj e ftyrën tane Ka feja e pastër E përmenë më shka shte pastër e, shm e, shm e shmangur për i shirkut Në tërshmëria e Allahot Pra kurani përpudhët me në tërshmërinë e Allahot Në të cilët i ka vendos Allah e ka ndihmuar njeriu me shomprej nureve. Dhe nura krijesorë të janë dhënë natyrshmëria e njeriu. Kemi përmej neve natyrshmërinë si shembull, për shembull turpi me të cilën lind fëmia. Kjo vao turpi dhe lazer fëmia e ka të instaluar një turp kur kush s'e ka mbjellta aj. Fillon prastaj kur degradon i prishet ajo. Mea keni pa për shembull një fëmijë, mi dhan diçka, ç'snjefti për shembull, në rrugë dikan një fëmijë i vogël me pa dikan ç'së njeft. Edhe më ja dhani diçka. Ti do mi si, si dhe në dhurat Aki paaj si mbledhën vëtë veti Se përstani, natyra ti si jalezon Pëse kitu të me mdo në muhe? Të sërregull të ishka këtu pra, Minjarë ta i installohen mbrojtësët Pëse po mi jep ki muhe? Aki pa dhe hik Apo, ose kur i duhe, e cpa këtuaj A i hik, sepse i ka ato turbet Apo, shpejt të të faliminderit Oti një njëri, katër dhe qartë Mëndë të si janë dhejnë në faliminderit Edhe ata hajtë se e E diçi sa ta kapurcei citatën se ka me zemër. Do sa fëmia thotë punime faleminderit. Merisa ndvogul. Çse vëlezën, sepse ende s'ju ka prish ndatëshmoria. Thot Allahu xhelalu ala, kthej aftyrën. Another is a realist. Edhe pse kjo shprehje, domthonë duhet kuptohet me rezervat e veta. Disa biodietare, që është Imam Suyuti, ka përmend se fej Allahu xhelaluhu, kur e drejton njeriuën të e kthen ndatëshmorinë, fëmia se si la chu natyra e pafajsisë. Sme në mevojjuna nuk menon me me bojora. Kjo është ajo që s'na ka përmend dietarët në në këtë kontekst. Gjithashtu e ka përmend dietarët edhe fjalën Allahu te baraka wa taala në surën Al-An'am se thotë Allahu gjallë ola duke përshkruajtur urtësinë e Kur'anit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ose plotsuar fjala e Zotit tangent në besnikri dhe ndrejti. Besnikri të lajmeve dhe urtësitë të dispozitave. Për Allahu kur thotë diçka Së ç'kë qandoll, ç'shto qandoll. Detajet ç'shë ka bërë Xhujit Allahu te bareke ve teala dhe kur thoje diçka bëjeni apo xhikoni kështu, ajo është e drejta. A do kta e kam marrën dietarët në në kontekst. Së do të kam marrën dietarët se Allahu te bareke ve teala urtsinë e ka qujtë edhe shërim të gjoksave. Thet Allahu te bareke ve teala Në surën njënus, ja, e juhën nësu, qëtë gjëhet kumë ma u idhëtum më rabbi kumë vë shifa unë lima fësudur, oju njërës, u ka ardhë juve këshila për i Zotit juve, këshila për i Zotit juve, dhe shifa. Shërim për Gjokësat. Gjokës i vëzër është vendi i grumbullit dhe mbledes dhe të bimit të gjithë shka e shka e rëthën njëri ju. Pra gjithë shka të si shka shërë pra i marzijava që çkaqtojnë dhe gëzinjëve që çkaqtojnë dhe hidrimeve që çkaqtojnë këti mbledh në gjoks. Dhe këto vështkur mbledhën çkaqtojnë dhome. Cela rahat. Shum shumë prej jona vetë na i shohim mi perceptojnë ai dina, ato çkaqtojnë një lloj do të thon ta ngushtojnë gjoksi. Andaj pejgamberi sallallam i shpërmen Kur'an, se na ai dina se po të ngushtohet gjoksi se i kanë fol filtrana. Tanë vëzë me çka më shorua Unë borit e shëroj me shumë gjëra Dikush e shëroj me raki Dikush ngonë muzik Dikush Do më thonë banë loj dhe gjët del ban... Dikush e banë në vrasje Dikush në korruption Dikush në krim Dhe ketë vej pratezër Janë që shtotim një hazmi Me largu ketë shka omledh në gjoks Ketë veç me hek ta A ki pa pasaj kur e banë e tashmirë Se e ka, ka shmonë nga ta Allahu nevina e ka ofru një send Pa i ba dam kërkujna Pa i në gjuna Me e shpras ketë të qka e mor në prej Grumbullit që në shakton Barë në gjokës Qka dhe të, të lau gjellu ala? Ju ka ardhjivë dhe Kur'ani E rengon Kur'anin E ndje Kur'anin E zbraz gjokësin kretë komplet Onda i gje njërzit të sët janë me Kur'an Njërz të qetë Pse janë qetë dhe zër Sa i ketat Edhe aji mbledhat qka njërzit e mbledhe Po kje e zbraz me Majaiduli diku shkurë bani vepër apo smuot alla makes mi se ata shka dashmushorua sigurisht që plot për njerëzve e bën i xunë pa sajt thot tabai edhe një që të qoroa apo tabai edhe një që që qoroa për shemb e ngon që ish, e ka përmendë ibn Qayyim al-Juzayni në librin e tij na mund të shikonë atje smudia dhe ilaçi ka përmend njeriu për shembë nis me ngju muzik haram Allahu na lutet këtë muzikë haram, haram. dhe muzitët Apo i del një problem atje dhe mërzitët Apo i shka këto një telashe Tani me qka do mu shëru ki Ki e shlën prap një tjetër ta shëroja atë parën Nuk shëroja së muja, muja. Hejlim me së muja Helmi me helmi nuk hekët A dhe dhe Allahu te bare kjo e tala Ki Kur'an është që i largon Krejt të gjërat e dëmshme Të cësat mbledhen në, në gjokë Qithashtu Allahu te bare kjo e tala E ka përmen se Kur'ani i pastron shpirtrat Dhe dhe Allahu te bare kjo e tala Ua ju zekih Quran I pastron shpirtra Ta pastron shpirtra. Sh t t ta shpirtin Gjitha është të allahu të barëki wa ta'la E ka parmen se qur'ani e gjallnon shpirtin I jep I jep Thëtë allahu të barëki wa ta'la Ewa men kala mejten Fa ahjajnahu wa jialna lehu nuran Jemshi bihi fin nasi Kemen metheluhu fil dhulumati Lejse bi kharijin minha Thëtë allahu gjillu ala A është i barabart A i cili Ka qeni vdekur dhe pastaj ne e kemi nxerr hë. Prëasia vdekshmëria e kemi bota gjallë. Ah, jeina, e kemi bota gjallë. Vei kemi dhën atë dritë dhe shikojmë kjo ndërlidje me dritën dhe gjallërinë. Andaj dielli është simboli i jetës, sikur që është edhe shiu, por ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Këtë rol e shpirtit e ka Kur'ani. Ti hap ujë dhe ti hap dritë. E cila është djeli i, i shpirti gjeni, gjeni aluhu, E aj me drit hec në mesin e njerëzve është në rrugë të drejt Sikura i cili është i zhytur në ersira Zdi medal për tëre Për në dhe zë njëri më kam këjtë ersir Dhe zdi ka medal A është i barabartë me njëni cili ka drit Ska më qimë Ka dalim të, të madhë Kjo dhe zërë e të sënë kam përmen Djetarët në, në qështjene e, e kurane Tani dhe zërë Shkojmë detale detalet e urdhave dhe ndalesave. Por tani futemi në juridik. Do kejshte edhe ka edhe shumë ajete tjera ne nuk i përmendom. Të gjitha dietar kanë përmendse diku 209 ajete të Mekës dhe 80 ajete të Medinës kanë përmend vetëm për urçin e Kur'anit si tërsi, pa h ndetale. 209 ajete të Mekës dhe 80 të, të Medinës, vetëm urçin e Kur'anit është urçi o shjet. O sho rruga më e mirë e kësaj rradh. Nësa detalet, detalet vëzer janë deteti. Po na do të mundohemi diçka më me pamje të asaj. Por tani kur thon Allahu bani diçka, kthehemi në fillim ligjëratës. A thotë bani se po t'tamune apo Haj Tayeb një urdhër dhe t'i kuptom se do të me vë, do ta shohim. E para vëzer çka kam në mendje të art prej urdhë, do ta shohim një pjesë të urdhave edhe një pjesë të të ndalesa. Kur jemi të urdhën vëzer. Shikoj e para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 Nə Qur'an. Fatallahu te baraka ve taala, falau la, la nafara min kulli firqatin minhum taifatan liyatafaqqahu fi d-din wa liyunthiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Suret Toba ayeti 122. Çka Allahu diyor ki, Suret 9 ayeti 122. Thot. Falau la ay halla. Falau la. Pra, Nga 1. Grumbull i madh i bashkësis Se njerëzve Duhet të ndalët një grup pra një, Nga një e, komunitet Një grumbull i njerëzve Duhet për i tërë mundah një grup Që ka me ba? Lijet e fëk kahu fit din Që ta mësojn Fen e Allahu te bareke E që ka me ba ta? Lijun dhiru kahu me hum I dha rajja u i lejhim Që ta qortojn Popullin e tëre Pra këtë bashkësien nga cila u danë Kur të amësojnë fejrë Me umësu atër e tjerve Që këtë dhe se kur anë e shurëci Kua shurëcija? Njëherë thot ulu umësojnë jarë Që të i ki urda Që të i ki ndalesat Që kjo banë me bo Që të zbanë me bo Andoj, A ka mundësi A ashtë e urt Dikush me të morë logari Pa të kazu Shaka dasht O shemur A ashtë e urt Prindi me raf Minë e ti Se se ka detyr, pa i thonaj, banë i det apo më radh se gaboni ditë tjetër në diçka tjetër pa i pason ai më se baj. A ko drejt fëmia me trashëmërinë e tij me thon, po pse s'u mkalzoi babo se nuk? Unë s'e dita. Por një herë ti kalldom çka të baj, më sani nëse se bajunë, takon me mor llogari. Andaj që Allahu xhaseni, duot ni grop me undal dhe me mësu fen Allahu xher dhe me ja u burt të tjera. Shikoja se këtu ku e ka bënë Allahu te bare keu dallet te faqehu fi din. Tamsoin fen e tyre. Të Pas e ka thonë që ti mësojnë të tjerët. Nuk ka thonë këtu të mësojnë për veti. Don, ajeti nuk e citon tekstualisht mësojnë për veti. Në dijetar kur kanë diskutuar çka kanë thonë, kanë thonë këno nuk kuptohet. Se si mos këtë xhupër veti si janë mësonë? Të tjerë, pra ai json mëson, pra ti që ka mësuar veti, pastaj edhe uan mëson të tjerëve. Pra shiko vëzë këtë urdhër. Kjo shumë i mo, nëse e kupton. Allahu i thotë ulu dhe mëso mësoj dispozita dhe nuk ka vëzërpa ull me më mësue, me më mësue finalot të bare kjo e tjela dikush, dikush që kanë tonë disa brej, prej djetarve nuk e folë për qështje në bashkohore sot njëzletë dëshirat i kanë botë të drejta dëshirat që ka i kanë i logaritin si të drejta e nuk janë dëshirat drejta allë. por shemë nëse ti ki qef mu kanë doktor ki qef mu kanë doktor ki qef i oti nuk është ba tani e drejten E, e jotja më kanë të i doktor A e kupton këta? Vë shembo Unë kam qefë më kanë pilot Kam qefë shembo Së kam qefë realisht Vë shembo A është tash pëse kam qefë une E drejt E jemi ja Mi ju thonë njërë dhe tash E une kam qefë dhe trajtonë një pilot Jo Pra qefë i jotë nuk shëndrojt e drejt A i diku shëndrojt e drejt Kur ti ba është kompetent të kësa e da A të herë kur ti ti është kompetent A të herë kitej Unë po ju shpjegoj. Atar po. A më vetëm çe i film ta shndruan të drejtë? Kjo nuk ka rregull, Allahu Zot. Se atar e ka von pejgamberi sa sallam, kishin liq njerëz të plot. Por shembosë njëri thotë, "Çka to toka e imja?" A është të drejt e drejtë e kti? Madhon, "Unë kam jetë, çka toka e imja." Tash më thon njerëzve, "Va jepini me madhon." Jo. Blehej i si dush. Po nuk blejëm, sa ne është e drejta jote. O, ama unë shtupenolli për veti. Ksu janë kërcen Allahu Zot. Pse ki çeft diçka? Ka një djalë, jo dikush ka thotë, "Ej, unë kam çeft me mdir Hafiz." A ki qefë po? Po nuk hojë drejt e jona me tira fësë Unë kanë qefë më bëhojgjë Banu, të thrasmi A më pau po, pra Qefë i vëzër nuk shëndrojët Në detyrë dhe drejt të anën Dersa të realizojshë ata A në qikohë Allah u gjeluala Shkomëso Dhe cërtojë atasët Kanë betë në një rëndës Sa i përket vëzër urdrit Të përpjekjes Edukative Pra Allah u të bare kje vëtala Filimis vëzër Urcijen e Kur'an e Kujka Bok Se njeriun e ka ngarku me përpjekje Kema u lodhë Dhe kretë Popu t'jan pajtue Qishtot i vënkaj me gjëzje në shumër e librave se ti Se emira nuk vjen Pa lodhje Kështu e na kryu në Pa lodhje shka kur gjoh Lodhësh hargjon nga nërgjit Kreta fëgjit e tua Dhe në fundë pretë diska Por pa u lodhë së pretë kur gjoh Kjo në sin material, sin akiret Shpreset e njërzve e di që qërkulojnë për luginat shumëta, njerë i hinë luginat të të kjoa e jemi, a unë kam e bo këta, kam e mëri këta, po këtë janë fantazio dhe zë. Ajo që ka Allahu në thyrë neve, është për pjekja praktike, që ka e munduti? E dha shumë në në Kur'an. Thetë Allahu të barë e kemë të në surën, el belet, fëleqtëha me l'akabeh, wëma edrake me l'akabeh, fëkë kur akabetin në. Au itamun fi jomin dhime skabetin Jetimen dhe me krabetin Au miskinin dhe me trabetin Fëtë Allah u të bare kjo e tjala Duke përshkujt se urëcija cilë adhëzër Në urat e Koranit urëcija është si tje përpjek E marë Si mësështë përpjek Ska frit A është urëci që kjo adhëzër A është urëci mja ndo njerëzve Filimisht Mi furnizu ket me takat E pas taj Mi kërkun lëgari Por shembrë i kiti difmi edhe të divja e ep ka 500 euro edhe du dilli e drejta e prindit ku është kry ty 500, ty 500 shembo ta njështë, ata qka bojnë qka por shembo, a ka drejtaj njënëi që ka dështu e por shembo ja uka dhonë të divja ka 500 edhe njënëi dështot sumba, një hargjona tomi një hargjona edhe njënëi i vjen mas njëzët vjetet dhe i vjen 500 mi Këtë që une i punova këto dhe i puno me 500 mi Ako drejtë ki i dështu mi me than Babam ka bo mu zullum Pse, se kur na, kur na nisi Kur na dajti O da shumumi mi than 20 mi Se une ma i doptja Ja, ja, që e tin 500 Allah u gjitha dhe zërket njës t'i ka furnizu me mendje Standard nivel Me fuqit rupore Dhe me, me shpirt pra, Kët'i ka furnizu me mundësit për mu ullzu Dhe mundësit për me devjue Që ka bandi me to tire pasatena. Thadallahu te bareke ve taala. Falaqtahmal aqaba. E pse njeriu nuk he përpjekje. Pse s'përpjeket ai? E thot Allahu te bareke ve taala, e çka është më përpjek? Aqabain rrugës e cila është përpjet dhe me gurze. Alla psir, aqaba ku një rrugë është shikodër, por jo rafsh, po është më, domodin me, me ngatresa. Thadallahu jalla. E çka është rruga e vështirë? Thadallahu jalla, thakur aqaba me lirun e rob. Dikush, sot se kupton çka do të thon me lirun e rob, sepse s rob. pra, rob? Ro pra ka posh, rob. Por a robi në vezë, di çka do të thon me lirun e rob? Robria, por ku ne ka pas dikush me tinë e rob, çka ka dash me thon dhësi? Për shembull, robi e ka pas çoftor. I jap bambukun, i japron pejtkat, i avshin spirin, monet më e bajt, se s ka deve e banaj. I japon tonkon. Ja qelë di qanë, ja nëmëron parët Ska drejta, i kur gja me thonë Spo du, spo mu, ska Qështu e konë të agrat Allahu Gjilat dhe thotë Adi shka ru karanë, leje qëta, që, liroje Për të kuptu në, a bo I ka njën i dyshpija Dvejta dhe Pra më tashmi thonë Allahu Gjilat, që dil për njënës, leje O Allah, Allah, eto thallak taham. Çis behjis ayuda. Çikë udh çon ndërte fitimit. Çikollazat, andaj urtësia Kur'anore që, që kur ndon dietarët është në atë se e nxit njeriu un përpjekje. Dhe kjo është urtësia, Allah Zot. Me punu të gjithë dhe ata pasaj më mor fritën e punës së tyre. Pasi Allahu te bareke ve taala, të apo me ushti kan. Me ushtie një jetim të afërt apo një miskin që ska fare. Ska ska të ardhurë. Mirë po, jo kur jetin Në gjendje financiaret mirë Thëtë Allahu gjelluala Fi jomin dhime s'kabe Me ushqinit varëfar Kur qatë ushqim shkaj e ke pas ti Tuk adasht tyje Qatër me ushqie 10 eurot e fumnit Kanë njoni ma fukarasone Më meri Allahu thët, akabe Shumera në kjo Mirë po, urësia e kërkanë që njëriju Të njëriju Në këtë aspekt Gjithashtë të Allahu të bare kjo e të ala Duke e përshkujt urcijen e Kur'anit në djekin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi Vësallem, dhe dhe Allahu gjelaluhu, la kadkana la kumfi rasulillahi usuetun hasanetun Shifat dhe që farë urcijet se e ka lidhe Allahu të bareke vëtala Dhe dhe Allahu gjelaluhu, junet të dërguarin e Allahot e keni pas modelin më të mirë Dhe kjo dhe zhe prej rahmetit Allahu të bareke vëtala Do njerëz nuk e kuptojnë çka do të më thonë me pas pejgamber, me çupë pejgamber. Taniket, lazer, ket merci, ket ta shame with uh, mother lord. Shame with zhveshur. Çka nëse si shkoni pejgamber? Kush e kishta siç kjo më e mirë atë çka më e keqja. Aba. Shqipova zë bisim taul sa letë kan kur kanë polemik. Që unë tjetër... po më le kështu, ti po më le kështu, atje drejto çish më e prë. Shikoj sa letë kanë adoleshanë. A ndaj po po të luftohen, s'e kanë kuptim thon pse ti e ke më mirë. Po, kushemëse janë 10 veta. E njëjti fol këtu, njëri tjetër këtu. Ku e kthejnë ato? Skandikan të paprekshëm. Allahu i thotë, e kemi bën në mesin e yuvënianin, është i paprekshëm. Kur të keni polemik, këqëninë të këta. Allahu burjojmë shkadrën kur kanë polemik, Allahu çish ka thon Peygamberi (s.a.w). Le të jesh me tatina. Çko, shumë shumë thesh përfundon loja, krejt. Ke polemika, ke diskutime, çish ka thon Peygamberi (s.a.w). As me donas vetëm. Dhe edhe gjoksia, edhe gjoksia të kam unkon i qet. Pse? sepse un nuk po thras që më e pranohu mu let jetë pejgamberi ton sallallahu alajhi wa sallam çka thotallahu xhelala ju jo, në pejgamberin e allahut keni pas modelin më të mirë nuk u është veçkaç nuk e ka xhit vetallahu veç sa po me isus punj jo jo e ka bën njërin më të mirë e ka xhit njërin më të mirë që mos u është tash ti ti të më tash me ngu këta jo në muhamed is a sallam ska as një greens që dikush mund ta dhon e po kisë ka pas këtbe kisë ka Kreti ka ajë, sallallallalli sallam Aspektin moral Maja moralit Aspektin shpirtror, bujaris, gjimër të lëkit Maja gjimër të lëkit Aspektin e trimris Maja e trimris Aspektin e dijes Maja e dijes Aspektin e dashmës tjetrit Mashimësata që ka e do përveti Maja Aspektin e skarënjit kur Që më diku që më nëmi thonë Nëse njeri me njeri dhët Odo të kishë angu po të kumë zambë njerë të rrejt Nëse të ishin mua, më hanërd komzon. E them mua nëse ti kurrë hec kurrë ka rreth. S'mush me dhon. Tysh me ndjequn e ti kur për shembull një herë ka rreth. Ose për shembull, nëse jemi të keba, në gjuna, Allah, tysh me tërmas ti kur shem të tek e pa filan gjuna, shembull. Te mua nëse mscoçesh ti. Çka ta leposh e kit plot. And Allah, ska në arsim mos më djegata sallallahu alaihi wasallam. Çdo Allahu jallahu ala. Ne kemi vota për urçis, ja jo kemi zgjedhin njerë, shkoni pas atina. Dhe kur keni probleme, zgjidhni me Meta, alehi salatu wassalam. Dhe që këtë dhe zërë të qështja e Veprave në kuj liber Në bana speshimi veprave Abo Kur'an e dhe zërë gjithë monë thërat mësatare Dhe nëse në mundësën Allahu të barek Dhe të përmendim Pasit i përmendim Dhe më nëse kemi edhe një grumbu të urdhë dhe ndalesave në Kur'an Kur të i shikon dhe zërë Shumë brej urdhë dhe kur'anor kur Nëse në primë të nkoa Në një ligjerat Dhe të Eshtë rëmruarë që kanë betë Edhe një një njëllët eshtë rëmruara Dha shomi ku shimba men Pra kur anë që ishe fol Dha shomi ata që ishe fol Dha shifë qarë që sinë të është dora e njërit Duke fol Ska mund që këto janë ajeti për zotë i Gjeli Gjelalu Këto ska këj i cili flet Këj ska anime Këj ska sfiton për kujnë aki Këj i cili Allahu Gjeli Gjelalu Kanë përmendjetarët është cënu Dhe ë dhe propesuesh rakmor me çajtme me ofendime argumenton zor zoti lazer. Për shembull Jeudit lazer kur ka shku Musa me fol me Zotin, ai e dinin ngjarin. Dhe i ka deviuni njëri pytyra, i ka bë Jeudit me adhuro Zotin, e me adhuro viçin vend Zotit, viçin, viç. Piela e lopës. Ço ta ta dysh çka ka bë. El ejel for the law jilal, el ejel. Çka ndodh lazer? Ta është paramendo dhe zër Ju ka thonë a i sami riu Qykija është qaj zotish ka ju ka thirë musa me adhrua Qykija është qy? paramendo dhe zër Qykija është Allahu hasha u ekella Me të cilin ju ka thirë Musa a i lejtë sërra dhe zanë Kur ka arë musa E ka more, e ka coptu, e ka gjujt Dhe e dinin gjarin se e ka parëmendë Allahu të bare kjo të ala Mirë dhe zër A këthejmi pa të ashtë kështo Të ta kuptojna Me të thonë Kam mikë, të kam dost Je shumë i lartë për muë e Ose të kam sës, të kam hoqë Të kam profesal Ama kursi e ti e kam lopën dhe në tanë Qëka i kështë e thonë Allah? Që i kështë e thonë ti? Kursi e ti e kam lopën Qështë i lopa? Qështu i kanë thonë Allah u Gjellaluhu Benu Israelit Allah u Gjellaluhu që ka thonë Vete në kanë dëmdua dhe jo neve Kështë Kështë i fjalim nukohë i njerit Njeri ma i di shumë më kanë dunja Hoqë më kanë, mi thonë ti Hoqë a si ti si lopën Vada patë thonë ti shka hoqë a se le Unë e baravar me lopën as Nuk kam unë si Allahu që da shka thotë Bi se ma fealu, shumë keç kanë vepru Ama për vetje kanë ata Ne i vesta kanë po kur që Kush mundët me folë qështu Pas pra bulare mi Se s'ka epshaj Se me provokanti ata Ti t'i thonë ati si lopasi S'mun është me provokua ata së nuk kanë nga çhenjet që, që e krijuara. Ai nuk nxitet prej veprave të jashtme, çajt vepron diçka. Shikoj vetë sa e shau me ai bën atë Allah. Për shembull, ose luftrat, ose njerëzit që thonë, "O oh, Zot, banë kiamet." Ai prapse ban. Pse? Sepse skena e gërditshme nuk e nuk e trondit ata. Ju ti thu, "S'ka, por mua s'ka më jet." Prapa Allah e çon i luv, e vjen teatër. E abe atë, s'ka bo kiamet. Ande dhe do shejhu sallallahu alaihi wasallam mendojnë se kur ndolli kjo ndolli po ka mendollë qiameti, po s'ka ndollë. Pse? Sepse Allahu nuk ndikohet. Pra, laien laien fa'il i thon Arabët. Nuk ndikohet nga faktorët e jashtëm, por vetë ai ndikon, xhellallu xhellalu. Çfarë dallahu te bareke ve taala. Andaj. Me sataria është uh, niveli i Kuranit. Do ta shohim neve pastaj krahasim me thirrjet e Tevratit, të, të shtrembruar dhe Tinxhilin e shtrembruar se si e kanë fut dorën e njeriu. Fadallahu <tod> tebaraka ve teala, suratul Isra ahet 110, Fadallahu tebaraka duke tregu per mesatarin wala tajher bi salatik wala tukhafid biha wabtaghi wabtaghi baina zalik sabila. Fadallahu tebaraka ve teala, kurt falesh namaz, lexoj kur'an, la tajal bi salatik. Musangrid zanun shumnalt wala tukhafid biha. As musaulqat samusmunia wabtaghi baina zalik. Jain maslar tersat xayshumt oltas Njën mes Se bile Kësa i djetare kanë vendohet dhe zërë Baraspeshimi veprave Ska në vepra që i kërkon Allah Vetëm se e kërkon Baraspeshimi Që do më baraspeshimi dhe zërë Njërës e zakonisht Por shemull Edhe kur dojtë me bo khajrë dhe njëher Por shemull Ka mundi Pse e ka kuptu se që kjo është khajrë shumë Ka mundi e banë ndozën Që Allah se ka kërkua Së ku që i ka ndohet dhe sa brej E Koshku në gjami, tu fal Amir mu fal, mira mu fal Nafila Amir mu fal, mira mu fal Së penali hiq Kone ka pa pengasam, njanin i lid në gjami Me litar Qa pa në këtu? Po falit, jë Rasullullah Tha shkon i zgjithve A që pu pas kona vezër? Subhanallah, duja me në namazin Namazin ban dersa tim nuk Nuk jahuq kaj të fol Hatta te alemu ma te kulun Dersa ta dini që po thani Për nga meri se sellem nga than Hadith, sahi, sahi Bukhari, sahi muslim Njani pijuve Letë falet këroj këthjelt Letë falet këroj këthjelt Ka mundësi lutët këndër vetës Lutët aja gjumja të zan O, Zot Pra për të e shpion Së dyshka të thonë Të i të lutë, apo Me të pranume A të dhe zërë, thotë për në sam Kur të i shtë i këthjelt, falu lutët A më dhe shikohë, Allah u gjelepë, kërkohë me satarën Njanin për njerëzve kanë pa në kone për nga mësëm, kër jemi të agjërimi E ka po një pes vete, janë të jamajt qadrën ati, ombrellën, sot njës, të, të, të netaj Për jamësëm për tha, që ato që ati e shetjnë të po? Tha jo së la, është njanin të, të agjërua Po thejan të i boh i e se shumë në zetë, të adhyni të aplishe Pes vete ati me të boh i zmet p Po prishje me vlossën si në zuntrinat i di kush a ki po? A do të mos unë agjerojë me? Vallahi si të si mus mund të agjeroj pa nënstrut di kan agjerojë? Si mos mundsh leje? Smunë ti e paçi në vetë me të bëj hizmet? Un jam dufal, mos ma prishti. Duaj me jetë me mesatorën. Mesatorë, vë kefeja ska dhënë ve për vetëm se mesatorën ka kërkuallahu te bareke وتعالى. Shikovaza, aqama el-lorë te Kur'anë. Mailosë Kur'anë. Ska. Allahu te mos mos ngritzoni çu. As mos e hol. Po para më vjen se Allah thot mëse ngrit Kur'anin, xani shumë. Para më në me ngrit çamën, a thot pa e shau mirë këtë as marr veshin. Ne ja Allah thot Kur'an kur ti lëzosh më shoj, mëse ngrit Kur'anin. Ka dalë lexoja, se Aisha ka smarrvesh me kadal e smarrvesh as me burtit me Allah. Andaj se dietar thonë, kur tu mburtetosh vesh s'tni, qe po no, di ku të më shkon vesh me burtit. Bane këtë, po s'tniin më sanë. Largoj u vak, banë vështa. Jo, nje diu desel i kërkojë gjithëmonë me satarëja. Andaj shikoë allahu të barë e këvëtjala, kërkonë me satarëja. Gjithashtu, allahu të barë e këvëtjala ka përmenjë garimin në të mira. Garimin në mira. të mira. Thënë allahu të barë në, e këvëtjala në surën e lëbëkara, jeti 148 fës tebi kul kajrat. Garoni për punë të mira. Garoni për punë të mira. Këtë kët standar vëzër asë një sistemi se ka. Të sistemi e njëri ju vëzë Jo qdo kushmurit mu, mu bojit qka Stale Nësa në sistemin E Allah u gjilëvala, po Andajta pengamberi së në sellem Dëgjoje Dhe bindju Imamit, qoft edhe mu kan I abesinis Arabve mi pasan i abesinis Dëmohen, përja tje i kanë basë ma shumë rob Dzi Rënë gjirë tjetër, ratë tjetër Popot si si kanë kushtu shumë rëndësi atëre E përja nësa më thotë Nëse a ropë Apo ashtë i abisinis Allahu e ka boj imam Ngoje Pse? Sepse nëse a i ka mri mu boj imam Allahu i gjelalja ka mundcu mu boj imam Nfej Legjitim A tërti dushmi u bind Pra sepse nfej në Allahu i gjelalja u është vetëm kush Khajri shka e ka mrije Me mundin shka e ka mrije Dësa në të tjerët Kur s'ta api mundcu Apo? Sigur që përshimë dhe kanë kan shpiket bidatin Sot dunjaja Përshimë qështja, qështja e në shtëtë Në shtetsijës Sot ti me dash me shku me, me në meke Që Allah u gjëve me plot Dënjën e të drejtës I thotë gjdo muslimani Nëse do me shku një meke me jetu e ki drejtër Adoj sa dun, Alimi ka shku pimë Bagdad Ka ton pi sot përdo me nejtë meke E ka pos drejtën e plot përdo përdo me nejtë meke E ka pos drejtën e plot përdo me nejtë islam Rëj ku du shme nejtë rëj Vesh me drejtë atësat i ki dhe obligimet Sot vezer Slanj me shku Me sh Mos tro duhet lieb na kuje kur sihet mendje jashtë. Aba pse, sepse nuk punojnë me fein Allahu te bareke ve taala. Pse mund të bëhu nën shtyp Allahu xhelala. Balman i vënë me tokë Allahut e madhe. Medinë, do më nën banorë Medinës. Slaj. Dhe kjo argumenton se çdo herë kur njeriu largohet prej fes Allahu xhelala, largohet edhe nga mesazaria edhe nga ndëra e drejta. Gjithashtu that Allahu te bareke ve taala duke përmendur urtësinë e krijimit të njerëzut për veprun këtoja të dhunja të Allahu xhelala në surën Mulk li e blua kum ajyukum ahsanu amala Allahu yusprovan ju juve ta shohe cili esh me veper mirr Allahu yusprovan ju juve ta shohe cili esh me veper mirr kjo esht urtësia o zot me sprovu njerzit cili do te pra, do te vepron më mirr gjithashtu kur jemi te fjalave o zot shiko urdhin e fjalave o zot kjo esht toshka bibi po msimi perpjekja apo morale edukative me dhon munden Shembulin për nga mberin sëllëm Mesataria në vepa Ngarimin të mira Testimi për në kajrë A ke më konë ma i mirë Kito të qarë gëmë në tonë A pi kuptonë këto me mene? Kuptonë me mene Shikohë dhe zërë Tani, thëtë Allahu të bare kjo të ala Duke përmenë surën el-Isra Përdorimin e shprejhje Thëtë Allahu gjellu ala Kulli ibadi Ja kullu leti hi ahsenu Thuaj robë vetëmi Kër të folin La telefon fjalën më të mirë që ekziston. Tani kur ti thuaj di kujt çto, mirë, për ta kuptuar vëzë, tani, domthon kjo i thonë Beitul Qasid, ta ajo maya, të neve podoj me aridër te ajo. Kurani është këtu rçi, dhe urdhat i ka këtu urta dhe ndalesat i ka këtu urta. Mirë. Kur thot ti dikush, mos fol, pos fjalë më të mira që ekzistojnë. Ayat tësinin një ieri më mana me, me logjik, mi thonë A dut me të nguvu sepse po thu ti? A je urë diktatoriale apo çka? Si të hapësillezë, pse? Sepse, sepse ajë po thot fole më të mirën. Po ti më me, me menjëri më marr, ajë të kuptoj. Domthon, këtu s'ka hapësirë për më thon, ti i to më imponu mua. Kur un po të tham dhujë më të mirën. Kur ti thuaj dikujt bën e veprë më të mirë, a ko këtu imponën? S'ka imponën. Atë është që Allahu i jera Gabriel, logjikisht. Un po ju dha më thune mat mirë sepse shejtani ndërmjeton ndërmjetson mes juve. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala kuraka per men uh, besnikrin në fjalë. Thellahu jeli jalalu ya ayyuhalladhina amanu tqullahu wakunu ma as-sadiqin. O ju që tani besuar, keni frik Allahun dhe bëhuni, çka bëhuni është urdhër. Bëhuni dhe jini me njerëzit besnik. Kur thotë boshimu dikush ose çe merr print Thot, gjalli ja, mos rrim mes post me, me, djall, me një shok besnik Në shakade, o bapë tja pojnë për imponon mua o, Ki parasisht atë liri në teme Më në me të thanë rrim me njërë shkajnë matë mirë Shkajnë besnik, kjo është, kjo është e logikshme ja. Pra, allo u gjenit gjellekë të vëzër Kure bjen urdrin, e shoshron me ap e kap Po të thanë më rrim me njërë përshemut Kure do të dikush, mos rrim me rëna cak Mos rrim me rëna cak Pra është e logikshme edhe në aspekt e njeriu të më e kuptua ku a dhën urdhën Allahu te bareke ve taala qulem e te moralit veza shiko urdhat tam ka shumë urdhat do të punojë disa frej më shpejta më shpejt qulem e te moralit te cil tersia te dalirsia dëls, te dhallahu jelle wala qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum sura nur te dhallahu te bareke ve taala thu ayu besimtarve urdhur thu ayu besimtarve e qobdo min apsarim latu ulin shikimin te të tyre. Të uhfazhu furujuhu theti ruajn organat genitalet te të tyre. Të dhe shikofa te banqime xhuxhi si ka lidh me shikimin dhe organit. nuk vjen der te zinja pa pesh shikimin. thuallahu te baraka ve taala fun thalik azka lahum. kjo esh me pastr per ta. pse me ulo zot shikimin ma mir per tyje. Kur'an thënë, gjithmonë kur vjen vrasja, shirku vjen edhe në një vepër tjetër, shumëca të rastsa. Vjen shirku, vrasja dhe zinja. S'ka nis shoqëri që bën zinave së vrasin. S'ka nis shoqëri në të cilën është e parë hap shikimi. Mund është me pa shkadushti, vetëm se dikush çohet vras. A do shikonë sa vrasa? Allah u jua thot, ul në shikimin, e pse ozat më ul shikimin, nëse do dikush Pse ta ulë shikimin, është më e mirë për tije. Se ti. Sepse nëse shikon laqmonda, se laqmonda provokosh, nëse provokosh, provokos është jo, i marrë dëshirën tande, edhe se kshit më arrit dëshirën tande, ka mundësi të lejohet ajo e dikujt tjetër, është të më bëj skandal. Shiko, këndon zinxhiri i urdhave të sad, për shinjëra, njëra me tjera. Andaj that Allahu xhëlal uallam von, kjo është më e pastër për juve. Kur jemi vëzërt tek përdorimi i ushqimeve të mira, si urdhon Kur'ani. Akon Kur'an vëzërt, haye çeta ثمه انغوزو اون با فهم شكو فالله تبارك وتعالى ن سوره البقره يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا او ينارز هاني نغا ايت شكا ينير توكا توكا ينير ديشكا تو كانير مول بنير دا حلالين اد حرام حلالا طيبا حلال او حلال ذا امير Pra Allah u gjithat, kër une urnoj me hangër që ta E mësë me hangër që ta Jo ves për thamune, po në karakterin e këti ushimit le ushim është që ju mëni me kuptu logikisht Mere për shimu të kunder të Kër Allah u gjithat, mësehani derri Se ozët mësë me hangë, këse ves për thuti Jo, studion e ushtë Qënë e derri Derri ushtë qëhet me ndycira Këtë që ka e nëzirin jashtë, derri shkon e haqa ta Edi kështë të ju musliman të e E po mi thonë haje jashtitjen Po një e, Ajo shka ojtë shqy me që ata Apo edhe ka formu trupin me ata Qka? Apo sigur do së tashtë që kanë dalë po? Shka thunë ju për derin Sa të linde, fosht një Se s'ka hongër kërgjala Qka ndonë djetar dhe zë? Pa po, jo naunën e ka Qa ka hongër Jashtitje Qka thot Allah u gjilu ala? O ju njërës Hani pitokës halal të mirë Arshelojik më dozor kjo ajo. Do thonë ju musliman do keni mëshirë se do të njiha babane. Po po ja shitja nuk ha. Ha mbuk, edhe ha të pastërtën. Ana vezër Allahu xhallahu ala urdhon djizmon Kur'an me uzbatua ajo çka ka plot logjikisht. Kur jemi vezër tek çështja uh, e trimërisë dhe çndrushmërisë dhe durimit, çka thot Allahu xhallahu ala, duke i lavdruar dhe duke i urdhëruar njerëzit me durim. Was sabirin fil ba'sa wad darra wa hina al ba's. Ata cilët dërojnë në vështirësi, vëtë dërra dhe kërë kanë zore dhe kërë është flaka e luftës. Kërë Allah u gjitha dhe zërë urnon përshemull me sabër, thotë qëtu banë sabër, a kapët kërë logikisht? Kapët. Në gjitha natyrat e njerëzve, kërë duosh me mbroj të vetën të anë edhe parimin të anë, është e logikshme, edhe natërshme. Apo, ma djepemë samë shkoj edhe më larkë, thotë pë Nëse njani për njërzve i luftohet pasuria E ajduke u përlesh me ta evraj Tha Allahu e logarit shëhit Shëhit Pse? Pse përshë natyr me, me duru, me embrojt, me aldin ta A dhe që këllë dhe dhe shdo urdhe në Kur'an është i shëshruar me qka? është i shëshruar me, me urci Kemi më dhe, dhe dhe shumë brej uh, Ayata, s'a di ka mbaruan, dhe torneve ko na ka mbaruar, andaj rezumeja për keligjrat do të vazhdojë me len Allah te bareke tuala, el-ciljrat tjetër, rezumeja e saj është Kur'ani, ijit Kur'ani ka zbritur prej urtit, dhe këto ajete janë plot urtësi. Jo me ato pse vet Zoti ka thon, po edhe na munda me e kuptuar këta dhe me perceptuar këta. Kjo është façet në tërsinë Kur'anit dhe në detajet të Kur'anit. Detajet të Kur'anit veçan ku janë urdhër, bëja dhe ndales moseban çdo kuqje ku në Kur'an banë nëse ti thuaj e tash pse ta bajon vetë se ka thënë Allahu lexoje këtë ajete do ta djesh se është një lëvërdhi logjike për ty edhe për njerëzit o për ty o për njerëzit po po shoqëria Allahu do të vazhdon me lira Allahu te bareke ve taala edhe ajet e të tjera të thonë e shfaqin më shumë emrin Allahu te bareke ve taala el hakim dhe tashon se Allahu djellola nuk ka zbrid askë një sen prej urdhave dhe ndalesave Pas njërzit mund që të soën në ta, e ta gjenë harmonin e tyre në këtë dunja. El ushalla Allahu te bareke ve teala, che zoti onjele jelalu, ne mundson me kuptuar ajetat me i praktikuata në jetën tona. El ushalla Allahu te bareke ve teala, che zoti onjele jelalu, aty ku ja kemi xhallu Allahut në shpërblen ku kemi gabuar Allahut na fal. El ushalla Allahu te bareke ve teala, che zoti onjele jelalu, musliman ku dhe që Allahu t'ndihmon, yetime të musliman, Allahu t'mbulon dhe t'pasuron. El ushalla Allahu te bareke ve teala, che zoti onjele jelalu, fuqarat, skamdorët, nevojtarët, Allahu t'ndihmon ta semurit musliman, vallah ti sharron. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. In اللهم الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين